ישעיה, פרק ס"ו. כה אמר אדוני, השמיים כסאי, והארץ הדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי, באיזה מקום מנוחתי, ואת כל אלה ידי עשתה, ויהיו כל אלה. נעום אדוני, ואל זה אביט, אל אני ונכה רוח, וחרד על דברי. שוחט השור, מכה איש, זובע חסה, עורף כלב. מעלה מנחה דם חזיר, מזכיר לבונה, מברך עוון. גם המה בחרו בדרכיהם, ובשקוציהם נפשם חפצה. גם אני אבחר בתעלוליהם, ומגורותם אביא להם. קראתי, ואין עונה, דיברתי, ולא שמעו. ויעשו הרע בעיני, ובאשר לא חפצתי, בחרו. שמעו דבר אדוני, החרדים אל דברו. אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדדיכם, למען שמי יכבד אדוני, ונראה בשמחתכם, והם יבושו. כל שעון מאיר, כל מהיכל, כל אדוני משלם גמול לאויביו. בטרם תכיל ילדה, בטרם יבוא חבל לה, והמליטה זכר. מי שמע כזאת, מי ראה כאלה, היאכל ארץ ביום אחד, אם יוולד גוי פעם אחת? כי חלה גם ילדה ציון את בניה. האני אשביר ולא אוליד, יאמר אדוני, אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, למען תינקו ושבעתם משוד תנחומיה, למען תמוצו והתענגתם מזיז כבודה. כי כה אמר אדוני, הנני נוטה אליה כנהר שלום, וכנחל שוטף כבוד גויים, והינקתם. על צד תנשאו, ועל ברכיים תשועושהו. כאיש אשר אימו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. וראיתם, ושש ליבכם, ועצמותיכם כדשת יפרחנה. ונודע יד אדוני את עבדיו, וזעם את אויביו. כי הנה אדוני, בה אש יבוא, וחשופה מרכבותיו.